שוב שבה שלום לכולם. <coughs> אז <coughs> הנושא שבחרתי לדבר עליו, <coughs> קראתי, זה לא תמיד כן. זה לא תמיד כן. <זה> לא <תמיד> כן)> ומשמעו של הנושא בעצם זה שאלוהים הוא לא תמיד נותן לנו תשובה חיובית. <coughs> uh, בזמן שאנחנו מבקשים משהו, מתפללים עבור משהו, מצפים למשהו, <coughs> עובדים על משהו בחיינו, ומאוד חושבים שדווקא לא נעשה שום דבר רע, ולא רואה סיבה למה זה לא יכול להיות רצון אלוהים. הכל ברור לגמרי שאלוהים אוהב את ילדיו ורוצה לברך אותם, והרבה פעמים... פשוט אלוהים לא מברך, הוא לא פוטס את הדלס, הוא לא אומר כן, ולא, זה גם תשובה שלו, אגב, כי לפעמים אנחנו חושבים שהתשובה זה תמיד כן, ואז אם זה שקט, או אם... אולי עונה לא לנו, אנחנו מגבלים את זה לפעמים כמו, טוב, אולי תנו לא לו זמן, אולי זה זה. ויכול להיות שזה פשוט לא רצון אלוהים, יכול להיות שזה פשוט תשובה היא לא. ואנחנו נסתכל היום למה, למה אלוהים אומר לפעמים לא, למה לפעמים אלוהים אומר ש... רוצה לתת לך את זה. זה לא רצון של אלוהים. אז בואו נפתח לקראת שנייה לקוליטים, פרק 12, י"ב, קריא שנייה לקוליטים, פרק י"ב, מ עד 10, מ עד 10. אנחנו נקרא, הדוגמה אה, <laughs> של הרב אה, שאול, ולמעט אשר לא אתרומם ברב גודל החזיונות ניתן לי סילון בשרי, מלאך הסתה להקונה באגרוף למעט לא אתרומם. על זאת התחננתי שלוש פעמים על אדון לעשירי ממני. ויאמר אליי די לך חסדי כי בחולשה תשלם גבורתי. על כן שמח ליבי להתעלל בחולשתי למען uh, תשרה עלי גבורת המשיח. לכן רצתה נפשי בחולשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות ואל משיח כי כאשר חדשתי אז גיבור אני. אמן. אז קודם כל הבעיה הזאת שהיה לו צילון שכתוב פה מבזלי, בתוך הבשר שלו. אין משהו ברור להגיד ולהוכיח שזה יאזן או זה. רוב התיאולוגים אומרים שהיה לו בעיה עם העיניים, שהוא לא ראה טוב, ממש כאילו על הפנים, ויש כמה פסוקים שמראים שבאמת זאת הייתה הבעיה. Uh, כי uh, בכתובים שלו הוא פונה לזה שיש לו בעיה עם העיניים שלו ואומרים uh, שכן זה היה, אבל השאלה האם הזה היה אסילון, uh, אסילון פה זה כאילו זה איזושהי מחלה. Uh, ואני לא כל כך חושב שזה היה זה, באמת, כי הוא ממשיך להגיד מה זה בדיוק, הוא אומר שזה מלח הסתן שנשלח. יש לך מילון? כן, זה סוג של קוץ. סוג של קוץ, אוקיי. כן, אני חושב ברוסית זה גם משהו כזה כתוב. אז זהו, אפילו במילה הזאת, הם חושבים שזה משהו בעיניים שלו. אני לא כל כך, זה יכול להיות, זה יכול להיות, כן, הייתה לו לא בעיה, אני לא יודע אם זה, זה בדיוק הבעיה הזאת פה, כי הוא ממשיך להגיד, הוא אומר שזה נשלח לו מלאך השטן, <coughs> <coughs> uh, בעצם לעשות לו את כל הבעיה הזאת שהיה. שאני... <coughs> אני חושב, וגם זו דעה אחת, uh, שיכול להיות זה כן היה איזשהו מלג של שטן, שזה היה שט, שעשה כל מיני, מבחוץ כמובן, לא מבפנים, בתוך הגוף שלו, עשה כל מיני כאבים של הגוף שלו בלי שום סיבה פיזית. כלומר, הוא לא היה חולה מאיזושהי באמת סיבה אמיתית. לא יודע, לב חולה או כבד חולה עוד משהו. זה באמת, אי אפשר היה להסביר. אי אפשר היה לטפל בזה, כי רופאים לא היו יכולים למצוא משהו בתוך הגוף שלו, אז הוא תמיד הרגיש חלש, הגוף שלו היה חלש. ואני מסכים יותר עם הדעה הזאת, כי כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלו הלאה, זה כן נראה שהגוף שלו היה חלש כי הוא מדבר על החולשות. ושבחולשות שלו... הוא מוצא את עצמו כגיבור שראיתי. אז קוץ הזה, כן, האם זה היה פיזית, האם זה היה משהו נפשי, או אה, קשור לגוף שלו, כלומר, הגוף שלו היה חלש, והוא היה כמו חולה, אבל בלי שום סיבה שהוא באמת חולה. אה, בכל זאת, אנחנו בדיוק לא יודעים, אבל יודעים שזו הייתה בעיה, והוא מבקש את האדום. באמת תוציא את זה ממני, שלוש פעמים. ותגידו, האם זה דבר טוב, הרפואה? כן. שהוא יהיה בריא, והיה אפשר לחשוב הגיוני. טוב, אלוהים, אני משדרשת שלך, ואני צריך לעשות עוד הרבה דברים בחיי, ואני צריך כוח, אז זה לטובך. אדון, זה בשביל כבוד שלך, זה בשביל שאני אשרת אותך יותר. כל מיני סיבות שמראים שכן, זה, זה צריך להיות רצון אלוהים, מאה אחוז, אבל אלוהים אומר לא. כן, זה הנושא שלנו, זה לא תמיד כן. ולמרות שקשה לנו להבין ולהסביר ולקבל את זה לפעמים, כי אנחנו כל כך בתוך הראש שלנו, סגורים ובטוחים שזה כן רצון של אלוהים, אני, זה, זה בשביל שילוט שלו, האם זה בריאות או עוד משהו, כן? זה בשביל כבוד שלו, זה בשביל ש... פיסוס שלו, כל מיני סיבות, לפעמים זה לא. ויש סיבות פה, סיבות של למה אלוהים אומר לו לא, הוא מסביר לו ד... דווקא. אני חושב שאנחנו יכולים לקחת את זה גם בחיים שלנו, הסיבות האלו, למה אלוהים לפעמים אומר לו, לא, זה לא תמיד כן. זה לא חייב להיות שיש לך בגוף או... איזושהי מחלה, אבל כל דבר שאתה יכול לתאר בראש שלך מבחינת, אה, אה, שאתה מסתכל על זה כרצון אלוהים ואתה לא, אלוהים אומר לך לא, זה לא, לא זה, והתשובה זה לא ולא כן, אז אנחנו נדבר עכשיו על ארבע סיבות בתוך הטקסט הזה. קודם כל, הוא אומר לו כדי שלא... תתרומם אתה, למשל, שלא תתרומם. אז אחת מהסיבות למה אלוהים בסוף אומר לך, לא, אני לא רוצה לתת לך את זה, אולי עכשיו, אולי לגמרי, כדי שאנחנו לא נתרומם. כלומר, כדי שבלב שלנו אנחנו לא נגיד שהגענו למשהו. ומה זה עושה לבן אדם לפעמים? כשבן אדם מגיע לכל דבר שהוא רוצה, הוא מתחיל להרגיש שהוא יכול הכל. הוא מתחיל להרגיש שהוא יכול, בוא נגיד, לא שהוא יכול לשחק ולשלוף באלוהים, כלומר, הוא ענה לי על כל בקשה ועל כל תשובה, אולי אתה לא חושב על זה עכשיו, אבל שתגיע למקום שעונה לך כל הזמן, הוא אומר לך כן, כן, כן, אני אתן לך, אני אתן לך, אם כן, נקבל, פה ברכה, שם, ביקשתי את זה, לקבל את זה, רצית שהדלת הזאת אה, אה, תיפתח, אז הנה תיכנס, ולאן זה מביא לבן אדם, איזה בן אדם? הוא יכול לחשוב שזה מביא אותו לברכה, לידעת אדום, אבל זה באמת יכול להביא אותו למקום איפה שהוא כבר לא יכול לעמוד כמו שהוא עמד, הוא התחיל להרגיש שהוא יכול הכל, שמגיע לו הכל, שהוא במקום הראשון, שהוא פה אולי לא צריך אלוהים אפילו, כי הוא קיבל הכל, הוא עשה הרבה דברים, אלוהים ענה, וכאילו, וואי, תסתכלו, כמובן, כבוד לאדון, כמובן, תודה לאל. ובן בזמן שהוא לא מגיע לשם, למצב הזה, הוא כן בענווה, הוא כן חושב שזה לא יקרה, ואתה צודק, כאילו, במצב שלך עכשיו, רוחני במצב סגול, כלומר סגול שזה מצב של הגנה, של אי-אם להגן עליך, זה לא נותן לך להתראומה עם <מת> זה. Uh, אתה חושב שאתה לא תיפול, אתה חושב שאתה לא תתרחב מאלוהים בלב שלך, אף אחד לא חושב ככה, וזה נכון במקום שאתה נמצא עכשיו. אבל אתה עדיין לא יקעת את עצמך במקום גבוה. זה כמו... כשהייתי אה, בארה״ב ועשיתי עם החבר שלי קצת אה, אה, עליות לאח, זה אומרים רק סנטריקונים? אה? אוקיי. הרוב פעמים זה... טיפוס הרים. טיפוס טיפוס. הרים. טיפוס הרים. וכל שלב שעשינו, כן, זה היה בעצם הרמה שלי. אבל אני כל כך רציתי, כי היה לנו את ה... כל ההגנה, כן, סביב, אה, אה, חבל אה, ואני מאוד רציתי שאני אגיע כבר לנקודה ברורה שם, ואתחיל משם. כאילו, לא בא לא לי להתחיל כאילו מלמטה, מההתחלה. אבל חבר'ה שזה חייף, כי קודם אה, כל זה... מחזק את כל הגוף שלך, כל שנה, ושבזמן שאתה תגיע למצב הגבוה, אז זה יעזור לך בעצם. אם אתה תגיע עכשיו, אז אתה לא תוכל להחזיק מעמד, לא תוכל להחזיק טוב, כי הרגליים שלך אה, לא מוכנים עדיין, וגוף בכללי. הסיפור הזה שאני זוכר פשוט מזכיר לי על העיקרון פה שאנחנו מדברים עכשיו שאנחנו רוצים לקבל משהו עכשיו או לא יודע יותר כמה שנים וזה ואנחנו לא מוכנים לזה או בכלל לא רוצים לתת לדברים אם כן ואנחנו הוא רוצה לתת לך את זה מאוחר בחיים אז יש סיבה לזה גם שהוא מכין אותך שאתה אולי לא מוכן לעמוד במצב איפה שאתה רוצה למצוא את עצמך. אז דבר ראשון פה, כמו שאמרנו, דבר ראשון מיד בדברים, זה שאנחנו לא נתרחק בלב שלנו מאדון. והאם הדבר הזה שאתה מבקש, שיקח אותך מאדון, אז למה אתה צריך את זה? ואלוהים, הוא תמיד יודע את זה טוב. אז דבר ראשון. דבר שני, הוא מדבר פה על חסד, חסד האדון, הוא אומר שדי לך, כי לא מספיק לך את החסד שנתתי לך. כלומר, יש עוד סיבה להגיד, אם לא נותן לנו, מה שאנחנו מבקשים זה כדי ללמד אותנו להיות מרוצים ממה שקיבלנו, להיות מרוצים ממה שיש לנו עכשיו. וללמוד את זה. ו... החיים נראה ככה, כשאנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, זה נראה שיש להם חיים יותר טובים מאיזשהו... או... או לצעירים, לפעמים אנחנו חושבים, וואי, אני רוצה לגדול כמה שיותר מהר, כי שם החיים זה אמיתי, ופה, כשאנחנו בית ספר, ולימודים, זה, זה לא חיים, זה משמר. אבל כל הזה, זה בעצם מלמד אותנו, מלמד, מלמד אתכם. בעצם לסדר את החיים שלך ככה שאתה מוכן לצאת לחיים יותר, בוא נגיד, גדולים, יותר מתים, ולהיות מוכן, להיות מרוצה ממה שיש לך. ועכשיו זה הזמן, כל שלב שלנו זה הזמן ללמוד איך להיות מרוצים. זה מה שאומר שאול. מירב שאול אומר, החסד שנתתי לך זה מספיק, ואם עולים אמר, אז זה באמת מספיק. וזה מעניין שאנחנו לפעמים חושבים או מרגישים זה לא מספיק מה שיש, אבל אם עולים שם אותך במצב איפה שאתה נמצא עכשיו, זה מספיק. הוא עשה את זה. אז האם אה, זה מקום איפה שאתה נמצא, או אם זה מצב איפה שאתה נמצא, או אם זה דברים שיש לך עד עכשיו, בזמן הזה אלוהים הוא לא מאחר, אלוהים הוא לא כתוב, הוא לא יושן בכלל. מעניין שיש לנו ילדים, ושהם <coughs> היו חילוקות, ואז צריך לקור ולחילוף וזה, ו... <coughs> למרות שאתה בנאדם ואתה יושן ואתה יכול לפספס דברים, <coughs> אתה כל כך פשוט... <coughs> <coughs> כל הזמן זמין, כל הזמן אתה חושב, וואי, את צריך לתת לו את זה, את זה, את זה. ואני חושב על אלוהים, כמה הוא יותר. אם אין לנו משהו עכשיו, שאנחנו חושבים שאני צריך לקבל את זה עכשיו, ואלוהים לא נותן, אז זה המקום מושלם בשבילך עכשיו. למרות שאתה אולי חושב, איזה באסה, הזמן עובר, אני מפספס, והייתי יכול לעשות זה, זה, זה, ואין את זה. אז תהנה ממה שיש לך, תלמד להיות מרוצה במקום שאתה נמצא עכשיו. כי לא משנה כמה אלוהים נותן לך, אם אתה לא לומד להיות מרוצה, אפילו הדברים שהוא ייתן לך ויברך אותך כל מה שחיפשת ורצית, אתה עדיין תמצא סיבה אה, לא להיות מרוצה. כי למה? אתה לא למדת את זה, לומדים את זה איך להיות מרוצה. זה לא הדברים שאתה מקבל, עושה אה, אותך... Uh, מרגיש מושלם ומרוצה. זה לא הדברים האלה, באמת. לומדים איך להיות מרוצה. ויכול להיות בן אדם שיש לו קצת והוא מרוצה, ויש בן אדם שיש לו הרבה והוא בסה לו בחיים. אז uh, דבר שני, הוא אומר לו, בן שלי, תלמד להיות מרוצה. הסיבה השלישית, הוא אומר, כדי שאתה תלמד להיות גיבור בזמן החדש. וסיבה השלישית, למה אלוהים uh, מרשה, או אומר לך לא, לא נותן לא לך מה שאתה רוצה. זה לעשות אותך אה, עצמאי, סליחה, תלוי רק באלוהים, ולא תלוי בדברים שאתה מבקש ומחפש. זה מובן, כן? דברים שאתה מבקש ולא נותן לך כדי שאתה פשוט לא תהיה תלוי בזה. שהתפילה שלך גם לא תהיה תלויה בדברים חומרים רק. ואז אלוהים, מה שהוא עושה עם שאור פה, הוא רצה שהוא ילמד לא רק להיות מרוצה, אלא גם להיות לא תלוי באלוהים. הוא אומר לו, החסד שלי מספיק, ובחולשה שלי אתה תהיה גיבור, איך אני יכול להיות גיבור? אז תלמד, זה לא, זה לא פשוט. הוא אומר לו, אני רוצה באמת לעשות אותך חזק, אני רוצה לעשות אותך גיבור, אבל אם הכל בסדר, גם ככה, איך אתה תלמד? צריך שיהיה איזשהו אה, את, אתגר, כדי שבזה אתה תלמד, ובזה אתה תהיה חזק. אם אין חולשה, איך, איך אפשר להגיש שאתה באמת חזק? איפה ההבדל? איך לבדוק? ודוגמאות אחרות. עוד סיבה, זה בתוך השלוש נקודה mm. שלישית, זה שאלוהים רוצה להראות לך דרג שהוא אומר לך לא, שאתה יכול להמשיך חי בלי זה. שום דבר לא יגיד אם אתה לא תקבל את אתה לא תמות, אתה לא תיפול. אז חברים, אפשר לחיות בלי זה שאתה, בלי דבר שאתה מבקש, שאתה חושב שזה החיים שלי. <מח> ודבר אחרון, הוא מדבר פה על המשיח, על שירות של המשיח ועל כל מה שמשיח עבר. אז דבר אחרון, דבר רביעי, למה לא? למה לא תמיד כן? זה כדי לא לשכוח דבר הכי חשוב בחיים. וזה שירות למשיח ושירות לאלוהים ושירות לאטום. אלוהים מכיר אותנו יותר טוב מאנחנו מכירים את עצמנו. והוא יודע, אם אתה תקבל את יכול להיות ש... לא שאתה תשכח מהמשיח, אבל הוא כבר לא יהיה בריקוד שלך. מספיק שהוא יהיה כבר במקום השני, וזה ישרת כל החיים שלך. אז בשביל שאול אני גם מאמין שלא של... שהוא היה, עוד פעם אני אומר, שוכח את המשיח, אבל תמיד מתחיל מדברים קטנים. וגם איתנו, זה תמיד מתחיל עם דברים קטנים, זה תמיד מתחיל, טוב, קיבלתי כל מה שרציתי, ובן אדם כבר לא מרגיש שהמשיח הוא במרכז, בן אדם לאט לאט מתחיל להרגיש שהוא במרכז. כי הוא קיבל הכל, מה שהוא רצה. עוד אלוהים הוא לא כזה... אלוהים שמשחק איתך ומנסה שהוא לקחת ממך איזשהו דבר טוב שבאמת הוא חושב להשפיע לטובה. אף פעם, שום דבר הוא לא מחזיק. מיתן, האם זה לחיזוק של העלי? רוחני, נפשי, פיזי, לא משנה. שום בריכה הוא לא מסתיר. הוא רק לא נותן לנו דברים שבאמת... לא רק לא עוזרים לנו, אלא מוחקים אותנו מידו. אז חברים לסיום, פשוט חוזר על נקודות בקצרה, למה זה לא תמיד כן, זה קודם כל שאנחנו לא נתרחב בלבבות שלנו, לא נתרחב, שלא נשקע, שלא נגיד שהגענו, אנחנו יכולים הכל, זה מקום. מאוד מסוכן. דבר שני, ללמוד להיות מיוצא. כי לא מקבלים, לא, לא נולדים את זה. ולא מקבלים את זה בזמן שאתה מקבל תשובה כאילו ביטב. ללמוד מאוד מיוצא. דבר שלישי, זה ללמוד שאתה יכול לחיות בלי זה, אתה כן יכול לחיות בלי זה, ו... וגם בשלישי היה לעשות אותנו תלויים רק על אלוהים ולא תלויים במה שאנחנו מבקשים ודבר אחרון זה לא לשכוח דבר משחקי בחיים וזה ימשיך. אז חברים שלי מברך אותנו השבוע ואנחנו כן מתפללים ואני הוא רוצה שכל אחד יקבל את כל מה שהוא רוצה, גם אני רוצה לקבל מה שאני רוצה, מה שאני חושב כמובן זה על רצון אלוהים, של אלוהים, ורוב הזמן זה כן, אבל אם זה לא, או לא עכשיו, פשוט צריך להאמין שאם אני בתוך אלוהים, אז אין סיבה שהוא יפספס משהו בשבילי. <coughs> כרגע איפה שאני נמצא זה המקום הכי טוב. וזה הזמן ללמוד מה אתה רוצה. מרושא מאלוהים ולא רק מהדברים שאנחנו מבקשים ממנו. אמן. בוא נקורא. ואילו תודה לך נאמן ותודה על דברך, גם בפרשת שבוע, בפרשה, ותודה לך שאתה מלמד אותה. אבל לא תמיד קרוב אליך, כמו שמדובר בפרשה גם להתרחק. מהבנות של העולם הזה, ולא נשרת בתוך העולם מבחינת קרוב לעולם, חצי חצי להיות בעולם וגם אצלך, אבל אנחנו רוצים להיות תמיד קרוב אליך, מתחת כנפיך, ותעזור לכל אחד פשוט, תעזור לארבע, להיות מרוצי מכל הדברים שאתה נותן לנו, אבל יותר מרוצי ממך. להיות שמחים מהמקום म... איפה שאנחנו נמצאים. תן לנו להבין שתשובה לא זה גם ברכה. אנחנו לא תמיד צריכים מה שאנחנו מבקשים מאבא. אני מודה שאתה כן תברך את כל אחד, את כולנו השבוע, ותשפוך את כל הברכות משמיים. אבא שלנו לכל אב... תפילה ובבקשה. ושזה תמיד יהיה תשובה נוחה, ושאנחנו נבין האם זה כן או לא, שזה יהיה נחה לכולם. תודה לך מכל שם שומשה, אמן.